Er du klar, den? Ja, max klar, eller jeg ved det ikke. Vi prøver bare, jo. Jeg starter øhm, med et lidt mærkeligt spørgsmål. Oh, Hvordan er det at have så bred en mund? Hvad? <laughs> er, det, er det det første spørgsmål? Det er det første, jeg vil spørge dig om. Seriøst, du har et kæmpe smil. Jamen, altså sådan, jeg, jeg kan faktisk... Jeg kan ikke lide min mund. Jeg synes, Mener du det? jeg synes, den er for stor. Nej, jeg synes, den er så skøn. Og så har jeg sådan en kæmpe underlæbning. Altså sådan... Det har jeg dog ikke tænkt over. Jo. Og, og, og jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg vil ønske, at jeg kunne sådan gøre den mindre. Du kan til gengæld gøre dit overlæb større. Det kan jeg, men det vil jeg virkelig ikke. Så Nej, det er virkelig jeg en fisk, altså sådan er en stor, stor fisk. Det skal vi ikke ud i. Nej. Det skal vi fandme ikke. Nej, det er mega godt ment. Jeg synes, du har et, et kæmpe, kæmpe smil altid. Det er en ren fornøjelse at kigge på. Jo, tak. Altså sådan, jamen, det er, det er da ikke lige det kompliment, jeg hører allermest, men det er jeg da glad for at høre. Jamen, man lærer noget nyt, når man kommer her, åbenbart. Ja. Er det er det, det første spørgsmål? Altså sådan, ja, vi plejer at... Øh, at stille hårdt ud, altså sådan, bare gå i gang sådan der? Jamen, jeg plejer at, øh, at, ja, at kaste mine gæster ud for et eller andet hårdt. <laughs> er I helt klar til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona.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 Ja. Okay Jeg tænkte faktisk nok, at du ville reagere til jinglen til at starte med Jeg plejer normalt at lave sådan en Hey, du lytter til like mig, bla bla bla, forklare podcasten Men jeg kunne godt se, at du sad og Jamen jeg sad lige og vippede lidt med hovedet der var sådan Wow, this ja. is good, this is good Kunne du I genkende like. nogle af dem? Øh, ja, så jeg godt genkende nogle af dem faktisk. Det der er nogle af mine kolleger, kan jeg høre. Ja, præcis. Vi ja. havde også Louise Madsen inden, der var sådan Ja, jeg kunne høre at det var her hen her og her hen her og, hende her, og hende her, jeg var sådan det kan jeg ikke engang selv høre. Jeg synes det er vildt at der er en der har følgere på Snapchat. Jeg vidste ikke det var noget man sådan kunne få. Det var faktisk laks, tror jeg. Okay. Altså Rasmus Kolbe. Ja. Ja. Nå. No. Jeg vidste ja, ja. ikke at det var en ting at man sådan havde følgere inde på Snapchat. Jeg ved heller ikke om det er en ting mere. Nej, okay. Men det var lige der Snapchat var rigtig stort. Ja. Ja, ja. Nå, jeg skal jo selvfølgelig lige fortælle øh, lytterne, hvad det er, vi rent faktisk hører. Øh, vi hører nemlig Like My. Et program, der dykker ned i influenceruniverset. Hvor meget redigerer de deres billeder? Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Hvem er overhovedet influencer, og hvor mange millioner er der egentlig på bundlinjen? Mit navn er Astrid Olsen, og jeg startede min karriere på YouTube. Jeg har sidenhen trukket mig tilbage, holdt en pause og fundet en ny lyst til sociale medier. Jeg vil derfor finde ud af, hvad der foregår bag om branchen. Det var min telefon. Jeg tog jeg jeg, jeg, jeg, jeg lige, lige min mobil på lydløsning, og så var det simpelthen en del af podcasten. Det var det ingen, Det var min computer, der, no. var, øh, no. der var på lyd her. Det er min øh, kæreste Victor, som sidder herovre til højre, der øh, altid så kommunikerer med mig. Han sendte lige en emoji. Han sendte mig... Øh, en savle emoji smiley. Øh, han sender mig nogle, øh, nogle tips altid, til ah. hvad jeg sådan lige kan... Hvis han, det er fordi, det er altid godt lide at have nogle andre ører på. Oh. Også fordi, jeg er meget koncentreret, når jeg sidder her og føler, at okay. jeg er stadig lidt nervøs, når jeg sidder herinde. Så du skal da ikke være nervøs i mit selskab? Det er jeg heller ikke. Nej. Det er jeg faktisk ikke. Øhm, men Morten, du, øh, du er dagens gæst. Ja. Yeah. Du er 25 år, right? Jeg øh, er 24. bliver snart 25. Hvornår bliver du 25? Okay, snart snart. Jeg bliver 25 om nogle års tid. Okay, så ja. du er 24. Jeg er 24. Du, øh, jeg har skrevet, at du startede din karriere på Facebook. Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. ja. Du har måske hørt Morten sige ahoy, og ellers så har du set en af hans mange YouTube-videoer. Med over 400.000 abonnenter på hans primære kanal, får han omkring 5 millioner visninger om måneden. Ja. Simpelthen. Tak fordi du kom. Jamen tak fordi jeg måtte komme. Jeg fik jo lige at vide før, at du kun har lavet en podcast. Ja. Eller at du kun har deltaget i en podcast. Jamen altså, sådan, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg føler ikke det rigtige af mit univers. Jeg, er sådan lidt en, jeg, jeg har lidt nøje over det der med at bare sådan sidde og snakke, og jeg føler altid det der med, at man sådan snakker om sig selv. Altså nu øh, det, at det er det mig, der er omdrejningspunktet i så lang tid. Sådan, jeg føler ikke, jeg har så meget at byde med. Men øh, ja, så det, det der med at sidde og snakke om mig hele tiden, det bliver sådan lidt akavet, føler jeg. Nej, hvor sjovt. Ja. Altså, jeg, jeg er ret enig, men selvom... Ej, det her kommer til at lyde så fucking arrogant, men... Jeg føler til gengæld, at øh, de gange, hvor jeg har deltaget i podcast, hvor at jeg har været omdrejningspunktet eller min karriere, jeg synes jo, at det er noget af det nemmeste at snakke om. Det er også rigtigt. Altså, det er jo et meget nemt emne, kan man sige. Det er ja. <laughs> øhm, jeg vil jo gerne udsætte dig for en runde af CV-spørgsmål, kalder jeg det. Okay. Som er, øh, jeg kan ikke huske, hvor mange spørgsmål det er, lad os bare sige cirka 10, hvor at du skal basically svare ja eller nej. Åh, oh, så det er det kun ja nej svar. Ja, altså uh, sådan, det, det skal gerne gå sådan lidt hurtigt. Uh, altså du yeah. må selvfølgelig gerne svare helt stille og roligt, men altså okay. præmissen er nogle ja-nej-spørgsmål, ikke? Fedt. Er du fedt. klar på det? Jamen jeg er helt klar. Altså lad os gøre det. Fedt. Første spørgsmål har du egentlig svaret på, men lad os bare tage den igen. Hvor gammel er du? 24. Er du influencer? Jeg vil sige, det, er, det, det, det, det kræver et lidt længere svar, det her måske. Men at være influencer, hvor, hvornår er man det egentlig? Altså, det er man vel, når man har noget indflydelse men Jeg tror, der ligesom er jeg blevet sat sådan en... Okay, nu, jeg, jeg, jeg, nu har jeg sagt, at jeg skulle svare kort. Nu begynder jeg bare at svare langt. Det du kører mig. bare. Men det er bare det der med, at, at jeg tror bare, at folk har en idé om, hvad en influencer er. Jeg, føler ikke, jeg, jeg er den idé, folk føler en influencer er, hvis du forstår. Men jeg er jo i bund og grund en influencer, fordi jeg har indflydelse på folk. Men jeg, har, jeg er ikke den... I som folk tænker, en influencer er. Forstår du? Jeg forstår, men ja. det, det skal vi klart snakke meget mere om. Æ, tjener du 1 million i 2022? Om jeg tjener 1 million? I 2022? Skal jeg så svare ja, hvis det er mere eller under? Eller hvad? Nej. <laughs> altså, hvis du tjener minimum 1 million, så ja. Så ja. Alright. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? <laughs> jeg har ikke noget natøj. Du har ikke noget nattøj? Nej, jeg har ikke. Det her det er mit nattøj. Jeg går bare rundt i mit tøj, sådan, jeg har ikke noget natøj. Jeg sidder også i joggen tøj i dag, så jeg vil også sige, at jeg arbejder i nattøj i dag. Øh, er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Hvorfor noget? Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Ligesom uh, picture or it didn't happen. Sådan, så hvis du ikke har dokumenteret det, er det så sket i virkeligheden? Okay, sygt nok spørgsmål, altså... What? Jeg, det ved... Hvad? Basically, om du dokumenterer alt, hvad du gør, eller om du også laver noget uden for sociale medier. Jeg laver også noget uden om sociale medier. Okay. Jeg er også ud at rejse, uden at dokumentere os. Der er mange ting, jeg har lavet, folk ikke vide noget om os. Mm. Okay, to spørgsmål tilbage. Følger du mig? Ja. Følger jeg dig? Det ved jeg ikke. Gør du? Det ved jeg faktisk heller ikke. Altså, sådan, lige nu sidder jeg og tænker over det, det er jeg ret sikker på, at jeg gør. Lad os lige hurtigt tjekke. Det er ret sjovt, det her. Nej, ah, det, det regner jeg med, at du gør. Det kan yeah, jeg faktisk Det gør jeg ikke! Det gør du ikke? Fuck mig, What? grineren! Der står fældt også vedkommende. Skal jeg følge dig nu? Gisp! Oh my god. Okay, det er det værste, du kan udsætte sådan en som mig for. <laughs> det er at sige sådan noget der. Men nu følger jeg dig simpelthen. Okay, det er det vigtigste. Det er godt. Jeg har det allerede kamt over, at du er her, morgen. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg hygger mig virkelig meget. Okay, det gør det. Det gør jeg også. <laughs> vi, skal, øh, vi skal have... Øh, hvad, hvad kan man sige? Vi skal have lavet sådan en breakdown af hele din karriere. Ah, ja. Fordi at øh, jeg ved lidt om dig. Jeg, jeg tror egentlig, jeg ved ret meget om dig, men jeg tænker, at øh, lytterne ved nok også ret meget om dig, men vi skal i hvert fald have det break down, for at være helt sikre. Okay. Så til alle dem, der ikke ved det, hvad går din video ud på? Det er en ret... Altså, mine videoer, de, de, de er ret mange ting. Altså, det er ret mange forskellige ting, jeg laver jo. Øh, og det, det kan være alt fra at filme min hverdag. Filme, dokumentere noget. Dokumentere et projekt. Et eksperiment. Det kan være en sketch. Det kan være en fiktiv historie, jeg vil have ud. Øh, så det er sådan, jeg rammer egentlig lidt alt, hvad, hvad der er på nede. Ja. Jeg vil jeg vil at sige mest sketch... Ja, yeah. altså jeg har jo bevæget mig lidt mere over i det personlige, frem for, for universet. Jeg har lavet rigtig mange sketches. Der var en årrække, hvor jeg kun lavede sketches, hvor alt var fiktivt. Jeg var en karakter, alle mine karakterer var karakterer, ja det giver mening, mand. Jeg forstår. Ja, øh, og det er faktisk først inden for de sidste fire år, at jeg begyndte at hive mig selv med i, i mine projekter. Hvordan kan det være, at du har gjort det? Jeg kunne mærke, at det var det, der manglede. Jeg tror godt, man ved, hvad der er, der mangler, når man kan mærke, okay, ens kanal, den mangler noget nyt nu. Og, og jeg kunne mærke, at det var det personlige, der, der skulle til for, at jeg kunne blive på, på YouTube for at blive øh, stor, eller hvad man siger, ikke? Ja. Ja. Okay, så følte du, at, følte du, at du selv manglede at være mere personlig? Eller følte du, at det var et karrieremæssigt valg? Det var begge dele, vil jeg sige. Altså sådan... Jeg har aldrig rigtig været stor fan af at være personlig på nettet. Men, øh, men der var et eller andet tidspunkt, der, der lige pludselig ramte mig, hvor jeg kunne mærke, at det, det er det, jeg har brug for nu. Jeg har brug for at komme ud med mig nu, og jeg har brug for, at folk ser, hvem jeg er. Og, og jeg kunne også godt mærke, at det var det, de havde brug for. Ja. Så det var det, jeg skulle til. Jeg, øh, jeg har været igennem øh, kind of samme følelse i hvert fald. Jeg, kan også, jeg startede ud med at, at lave... Øh, video hvor jeg ikke snakkede, og bare lagde makeup og der var musik henover. Øhm, og pludselig kunne jeg jo godt mærke, at der var en eller anden form for øh, efterspørgsel om sådan, hvem fanden er du egentlig? Ja. Øh, men jeg synes, det var svært. Ja. Jeg synes ikke, det var så sjovt at dele vildt meget ud af mig selv. Nej. Det er det jo heller ikke. Øh, det, hvis man begrænser sig, og man ikke deler alt ud, så vil jeg sige, det går an. Ja. Det er jo ikke alt, man lægger ud om sig selv. Jo. Nej, nej, det er det jo selvfølgelig ikke. Man begrænser sig jo altid for ligesom at ja, passe på sig selv, ikke? Jo. Øh, men hvad føler du da, du... da du så begynder at være mere personlig, hvad føler du er det vigtigste at sige om dig selv? Og vise af dig selv? Altså... Øh... Det vigtigste for mig, det er at vise bare, hvem jeg er. Og, sådan, og måske kan det... Jeg synes jo selv, at jeg er en god fyr. Altså, sådan, det, det lyder lidt dumt, når man siger det, men det synes jeg. Jeg synes, jeg er en god fyr, og på den måde, så kan jeg måske inspirere folk på, en, på den måde med min personlighed. Jeg føler, jeg kan inspirere folk med min personlighed. Dejligt. Det tror jeg også, du gør. Det tror det jeg ikke, jeg, du gør. <laughs> øhm, hvordan startede det? Fordi at for mig startede det jo med ohøj. Oh, mm. det, altså det ringer klart en klokke hos mig. Der var nogle Facebook-videoer, der var noget ohøj. Oh, ja, altså øhm, det startede i 2009, okay. hvor at, øhm, jeg lavede nogle videoer, hvor jeg rendte rundt med et par øh, Jeg filmede med et webcam på en computer, og det gik jeg helt af helvedes til. Øh, fik ingen visninger. Det var, sådan, det var så dårligt, at jeg blev nødt til at se mine egen videoer, om natten. Altså, hvor jeg tog min video ind i en playlist, bare for at få visninger, og så kørte alle mine videoer om natten på min computer. Så lagde jeg mig ned og sov, så da jeg vågnede op, så havde jeg lige 40 visninger mere, så jeg bare... Øhm, Fuck, hvor er det sjovt! Og det gik der jo så øh, fire år med, hvor jeg bare lavede videoer, der er ingen, der gad at se. Og så, øh, så prøvede jeg noget nyt. Jeg gik over til Facebook, hvor jeg fandt en video, en video med nogle Justin Bieber-fans. De havde lavet de et interview med TV2, hvor de havde fået fat i Justin Bieber's håndklæde. Og jeg tænkte så, at det her det kunne være ret sjovt at lægge stemme til. Så det var noget helt andet, end hvad jeg, end hvad jeg havde lavet før. Jeg havde lavet meget sådan en kortfilm og sådan noget. Der, der var ikke nogen, der gad at se det. Øhm, så lagde jeg stemme til de her piger her og lagde på Facebook, og den gik bare amok. Og den blev delt 50.000 gange på Facebook, kan jeg huske. På hvor kort tid, kan du, på, du huske det? På et døgn. Nej. Det gik helt amok. Og så åbnede jeg min profil på Facebook, fordi det var en privat profil. Så, så kom der følger ind, og så var der nogen, der sagde til mig, Morten, du skal starte en side på Facebook. Hiv dem over på din side i stedet for. Så lavede jeg en Facebook-side, der hedder Mortens blog. Og jeg hivede alle mine følgere derover. Så jeg startede den her blog nu, og alle de nye følger på min profil, de hoppede så derover, Og så startede jeg en helt ny genre, som var den her mærkelige komiksgenre, som jeg ikke har lavet før. Og det var åbenbart det, der manglede, fordi at på en sommer fik jeg så 100.000 følgere på den her Facebook her i 2013. Øh, og det gik bare fuldstændig amok. Ej, hvor er det skørt. Ja. Wow. Det vidste jeg overhovedet ikke. Nej. Fuck, hvor er det vildt. Men jeg har så taget den her viral video ned, som jeg lavede med de der piger der, fordi at jeg blev kontaktet af dem, og de ville politianmelde mig og... Jeg måtte ikke bruge det klip. Og... Så den, den hiver jeg ned. Det er vildt for jeg gad virkelig godt at se den igen. Sådan... Nå, så du slettede den? Jeg slettede den til. Nej, mig. hvor ærgerligt. Ja. Hva, hvad laver du ellers i dit liv på det tidspunkt? Der går jeg i skole. Øh, hvad er jeg? Jeg er 14 år gammel, tror jeg. Ja. Øhm, og så hver gang jeg kommer hjem fra skole, så laver jeg en video. Jeg lagde en video om dagen. en skits om dagen. Jeg gik helt altså sådan. Jeg var ikke sammen med nogen. Jeg gik bare hjem og, og knoklede. Gjorde det dig glad? Ja. Jeg ja. synes, det var det fedeste. Endelig var der nogen, der sådan gav at se, hvad jeg lavede. Og det var sådan mit hob min hobby, der lige pludselig var nogen, der blev interesseret i. Og det hele blev bare vildt. Og det var, det var på et tidspunkt, hvor at hele den her influencerbranche ikke rigtig var en ting. Det var ikke sådan, Der var ikke noget, der hed kampagne og sådan noget den her gang. Øh, så det hele var ret spændende, og jeg tjente jo ingen penge på det. Nej. Men, men det der med, at lige så blev jeg genkendt på gaden og sådan noget der, det var vildt underligt for mig. Og sådan... Og fordi, jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle lave noget, hvor, et, hvor folk skulle se mig. Hvor du blev kendt. Ja, hvor jeg blev kendt. Det har aldrig Nej. været en intention. Men så når det alligevel skete jo, så synes man jo at det var ret sjovt. Altså, øh, Og så fortsatte jeg jo bare. Var du... Hvordan var din skoletid? Altså, var du populær i skolen, eller sådan... Hvad var, hvad var, hvad var reaktionen i skolen på det her? Altså, reaktionen var sådan altså at folk synes det var noget underligt noget og min lærer, de synes det var underligt for lidt sådan midt i undervisningen blev jeg måske ringet op af at TV2, de ville lave et eller andet med mig sådan, Jeg kan huske det var min, min lærer, de synes det var vildt underligt at jeg skulle, skulle gå ud af timen for at snakke med TV2 og og lave interviews og sådan noget der. Øh, det syntes synes de alle sammen var ret underligt. Nej, hvor er det sjovt. Ja. Åh, det må også have været vildt. Hvor hvor er du egentlig fra? Jeg er fra Vejens, Lille Sønderjylland. Okay, det må have været endnu vildere der, tænker jeg. Ja, også fordi jeg kendte jo ikke nogen, der gjorde det. Altså sådan, Nej. Der var ikke nogen i min by eller i omkring mig, der, der lavede det. Nej. Så det var sådan, det var bare mig. Øh, og det var lidt underligt at bare have sådan noget for sig selv. Øh, også det der med, at jeg kendte ingen mennesker, der var, der var kendte. Øh, så det der med at komme ind fra den ene dag til den anden, ind i det her univers her, det var sådan. Det var vildt sjovt, hvor man går fra at blive genkendt på gaden, altså, eller fra ikke at være genkendt, til at blive genkendt på gaden, og sådan det der med, at jeg synes, det var vildt sjovt, jeg opsøgte rigtig meget, gik ud i centre for at blive genkendt, og jeg synes virkelig, det var det sjoveste, ikke? jeg synes, det var så sjovt, øh, og det gik der nogle over med, og så, så vender man sig til det, jeg bliver sådan, okay, nu har jeg også oplevet at blive genkendt. <laughs> ja, er du, hvordan har du det med det nu? Jeg vil sige. Nu er det jo både fedt, men også ikke fedt. Der er også mange tidspunkter, hvor man tænker, at jeg savner lidt. Og kan tage på restaurant og bare nyde min mad uden, at der er nogen, der skal til billeder. Øh, så der er nogle momenter, hvor man tænker. Okay, hvis man har Der ønsker man måske lidt, det kunne være anderledes, ikke? Siger du altid ja? Til hvad? Til billeder. Nej, det gør jeg ikke. Okay, det troede jeg faktisk. Det, øhm, ej, jeg vil sige, det gør jeg for det meste, ja. og det, for det meste så nyder jeg det også og synes det er fedt. Men, men det er jo virkelig også tit, hvor jeg måske har mega tørmand eller syr skal ned hen panodiler eller jeg skal nå i toge og sådan noget, ikke så, så det er det vildt nederen at blive stoppet. Ja. Det, og jeg kan huske at den anden dag, der havde jeg 40 i feber, jeg skulle ned og hente nogle panodiler, og jeg gik med en hættetrøj og solbriller ind i, i centret, det var selvfølgelig derinde det nærmeste apotek var. Og så var der en dame, ikke? hun kom hen til mig og siger, «Ja, yeah, du kan jo ikke gemme dig!» <laughs> så, måtte jeg, øh, så sagde han kan du ikke lige tage hætten af, så vi kan få et billede? Oh Nå, så måtte jeg tage hætten af. Og, så lige, så når, og det er sådan lidt ligesom en zombiefilm. Når, når først når man er blevet yeah. taget af en, så kommer der... Fordi så kigger folk og siger, okay, der er en, der bliver stoppet der. Hvad sker der her? Okay at attention, så vil alle bare have et billede lige pludselig. Så stod jeg der med 40 feber, og der var bare 40 børn rundt om og sådan Det var forfærdeligt. Ej, jeg sad netop og og tænkte på det. For jeg kunne godt forestille mig, at for dig, især med din størrelse, som YouTuber eller influencer, eller hvad vi skal kalde det, at du må ende i sådan en situation af, at, at ja, der kommer sådan en hårde af mennesker. Ja. Fordi at sådan, nogle gange, når jeg bliver stoppet, så er det oftest, vil jeg sige, sådan maks fem piger. Ja. Sådan, så tør den ene spørge og så gør de det andre også lige. Ja. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at du lige pludselig bare bliver fucking omringet. Ja, men det er det der med, hvis der, er, ja, det er sådan ligesom en zombiefilm, hvis der er lige en der fanger dig, så kommer de hundrede andre, ikke? Ja. Og det, øhm, det har virkelig været udsat for mange gange. Og sådan, men jeg ved godt, jeg ved godt, hvem målgruppen er nu. Altså sådan, jeg, virkelig, jeg føler virkelig, at jeg er blevet sådan psykisk ekspert i, hvem er det, der vil stoppe mig med at tage et billede? Altså hvem vil, hvem vil have et billede? Ja. Så hvis jeg ikke er klar på at tage et billede, så ved jeg, hvor jeg skal kigge hen, før de ikke genkender mig. Jeg ved, hvilken vej jeg skal gå. Og sådan. Så på den måde, så har man også lært meget af det. Hvordan, hvad er din målgruppe? Altså for jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, men jeg vil gerne lige høre det. Jeg vil sige, altså den målgruppe, der vil have billeder det er 8-15 og mødre. Og mødre? Og mødre, ja. Okay. Især mødre. De har ingen grænser. Nej, bare... de vil gøre alt for deres børn. Ja, de vil gøre alt for deres børn. De er ja. bare pisse ligeglade. Ja. Hold nu bøvser jeg altså lige. Det er helt okay. jeg har jo siddet og holdt flere bøvser inden i løbet ja. af den her podcast. Nej, <laughs> hvor er det sjovt. Kan du også den der, jeg føler også, at jeg kan se på, hvad de har på, sådan ud fra deres tøj, mm. om de ser mine videoer. Ja. Så der er også den der, jeg føler også, jeg har sporet mig ret godt ind på, hvem det er, netop sådan, hvis man skal kigge væk eller et eller andet. Ja, det er meget sjovt. Man kender sin, sin målgruppe. Ja, det gør man altså. Øhm, men okay, det er, jo, det er jo stort så for dig. Du blev jo tydeligvis genkendt af mange mennesker. Øh, og jeg gad godt lidt at vide, øhm, du er så stor, at det betyder, at du enten er nødsaget til at have nogle ansat for dig, eller om du har nogle ansat, eller om du kører det hele selv. Jeg har ansatte. Okay. Ja. Jeg har nogle klipper, og jeg har en kameramand, øh, og så... Min kameramand er så også lidt aller assistent på en måde. Øh, eller hvad siger man? Det er i hvert fald ham, der kommer med idéerne. Det er ham, der sørger for, at alt kommer til at ske. Og så filmer han også for mig. Jamen egentlig bare din højre hånd, vel? Altså ja. en, der hjælper dig med det hele, men også for det eksekveret-agtige? Ja. Øh, jeg vil sige, jeg har lige fået klipper på for to uger siden. Jeg har altid klippet min ting selv. Øh, men der er så travlt nu, at man ikke kan nå det mere. Altså, Hvordan er det at få klippet det af andre? Det er sådan lidt paranoia på en eller anden måde ja. altså sådan, jeg, jeg elsker at klippe mine ting selv Og det er den proces, jeg synes er det fedeste ved jobbet Så det er sådan lidt Og jeg klipper stadig på min Jeg har to kanaler Jeg har min hovedkanal og har en gamingkanal Det er som en gamingkanal, jeg har fået ansat to klipper ved nu okay. Jeg klipper stadig på min hovedkanal øhm, Men det er, det er dejligt Jeg har mere tid Den tid, jeg, kan, jeg, jeg klipper Kan jeg jo nå at finde noget mere på den måde er det jo en opadgående business, kan man sige. Ja. Det er sådan meget økonomisk, hvis man lige tænker det på den måde. Ikke? Ja, ja, ja. det er det nu, det hedder rentabelt? Eller sådan noget, ja, altså det huske. der med at få sin tid til at gå op i en højere enhed, og sådan tænke, okay, hvor, hvordan kan jeg udnytte min tid allerbedst? Og hvis ja. jeg kan nå at filme en video mere på en time i stedet for et klip, så kan jeg, kan jeg hive mere hjem på den måde. Ikke? Jo, ja. det kan jeg huske, at mine forældre altid har prøvet at lære mig. Øhm, de har altid prøvet at øh, give fra sig med det her, at man skal finde ud af, hvad man er bedst til, og så skal man gøre det. Ja. For jeg kan huske, at sådan både i skolen, men også da jeg begynder at gøre det her YouTube til en business og sådan noget, så var jeg jo meget sådan der, øh, jeg skal stå for økonomien selv, og jeg skal filme selv, og jeg skal klippe selv, og de var bare sådan her, Astrid, du er fucking lort til matematik. Lad nu være med at sidde med dit regnskab. Også ja. fordi det tager dig så lang tid, fordi du er så dårlig til det. Så den tid kunne du have brugt et andet sted. Okay. Så det har jeg virkelig altså sådan, det har jeg lært, men også måtte lære. For jeg havde sygt svært ved at give fra mig. Det er det. Det giver mening at, at, at fjerne den tid, som man kan bruge på det. Ikke? Jo. Når man kan bruge tiden på noget, man er bedre til. Ja, ja. men det lyder som om, du er blevet ret voksen. <laughs> ja, det er sådan helt sørgeligt. Nej! Hvorfor synes du, det er sørgeligt? Ej, det, ved jeg ikke. det er sådan... Men det er også det sådan, med YouTube og sådan noget. Ikke? Altså, for bare 7-6 år siden, der var det hele et kæmpe community. Der var ingen, der tjente penge på det. Det var et kæmpe fællesskab. Og nu er der penge i lortet. Ikke? Så alle ja. de er gået hver til sit. Alle er blevet selvstændige, og det bliver hele er blevet så voksent. Meget. Og det synes jeg på en eller anden måde også er lidt sørgeligt, selvom jeg også er en del af det. Ikke? Jo. Og selv gør det. Men, men jeg savner også lidt dengang, der ikke var penge i det. Og det, alle synes bare, at det var en interesse. Det var en hobby, og vi hyggede os Ja. Øh, og det, det, det, det kan jeg godt savne lidt, at der ikke er nogen jeg. business i det også. Ja, jeg tog jo også, øh, jeg tog også en pause fra sociale medier på halvandet år, sådan lige da, måske lige inden corona kommer, fordi at jeg netop var gået død i, at det var blevet en business. Ja. Jeg savnede virkelig, at det var en hobby, at jeg havde lyst til at lave videoer bare fordi... Og at jeg havde lyst til at øh, filme mig selv og lægge bare fordi, ja. og at jeg ikke var bundet til det, fordi jeg skulle lave en kampagne for I Don't Fucking Know, øhm, og at jeg skulle huske at poste, fordi ellers så ville jeg ikke følge algoritmen, eller sådan, jeg gik virkelig død i det. Ja, det, det, man kan hurtigt blive død i det hvis, det, hvis det er på den måde, ikke? Jo. Og, og det er også det. Man, man nogle gange skal bare huske, okay, jeg, har, jeg laver alligevel det, som, som jeg altid har ville. Ja. Øh. Men er det det, du altid vil? <laughs> altså, det var det, det startede med. Altså, det, det var jo det, jeg gjorde, da jeg kom hjem fra skole. Og jeg vil sige, nu er jeg jo blevet mere voksen, og jeg har måske en anden pas passion. Hed det ikke det? Passion? Jo, jo, jo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker passionfrugt nu. Oh my god. <laughs> øh, ja, i hvert fald. Øhm, man, har, man, man udvikler sig, og det gør man som menneske. Man lige så, så finder man noget, der er mere interessant for en. Ja. Og, og jeg har måske fundet en branche, som jeg måske er lidt mere interesseret i end YouTube. Og det kan godt være, at der er mindre penge i den her branche. Men, men hvis jeg skal motivere mig selv og holde mig kørende, så er det måske den branche, jeg skal hoppe over i. Og jeg håber lidt, at jeg kommer til det inden for nogle få år. Hvad er det for en branche? Det er filmbranchen. Ah, okay. Ja. Og jeg arbejder lige nu på at skrive en film øh, sammen med Deluca-film. Okay, spændende. Og, øh, det er ikke sikkert, at den bliver til noget, men jeg håber, og hvis den gør, så er det måske en kæmpe døråbning, indtil den er branche, Ej, hvor spændende. Det glæder jeg mig til at snakke mere om senere hen. <laughs> Tager du aldrig fri? Det er ikke særlig tit, nej. Nej? Nej. Jeg tænkte nok, Ej, hvordan kan du holde til det? Jeg tror... Øhm, tænker du i forhold til stress? stress ja, øhm. bare sådan... Jeg tror mest selv, at jeg tænkte over, hvor meget du vælger fra for at gennemføre dit arbejde. Mm. Ja, det har du ret i. Og der er også vildt mange, der, der, der siger det til mig, især mine venner. Øh, det der med, at jeg ikke har så meget tid til at se dem, og de forstår ikke, hvorfor. Men, men jeg nyder også at lave mit arbejde, og det... Øh, jeg nyder at tage hjem og sidde og klippe. Jeg klipper jo stadig min, min hovedkanalsvideo, ikke? Ja. Og det, det er det fedeste, synes jeg. Det, er det, det, det fedeste, kom hjem til, det er at sidde og klippe min video I stedet for at sidde og se netflix eller hoppe ud og drikke nogle altså sådan, Jeg kan godt lide at sidde og klippe ja. og hygge mig med det. Øh. Hvor meget arbejder du? Altså, er det fuldtidsarbejde, eller er det mere eller mindre end? Jeg siger det mere end fuldtidsarbejde. Ja. Øh, det er svært at finde tidspunkter, hvor jeg ikke arbejder Okay ja. Shit mand Er du god til det? Det vil jeg sige øh, Og det er ikke fordi, det, jeg har det nede det. Altså det Og alle fortæller mig også hele tiden at Man skal passe på og bla bla bla Men jeg tror, at måden man, øh, man passer på sig selv Det er hele tiden at sige til sig selv Hvis jeg ikke når det, så når jeg det ikke Og, og det er den indstilling, jeg hele tiden har Og så hygger jeg mig bare men af hvad jeg ved, har du altid nået det. Jeg har altid nået det. Ja. Det er fucking syret. Yes. <laughs> ja, ja. Jeg synes bare, det er vildt. Altså, sådan at jeg er, jeg tror, jeg... jeg er ikke et af de mest ustrukturerede mennesker, men jeg tror, jeg er meget ustruktureret i forhold til dig. Det kan godt være. Altså, det tror jeg virkelig. Har du, øhm... du oplevet en video om ugen, jo. På din hovedkanal. Ja. Og hvad med din gamingkanal? To-tre videoer om ugen. Om ugen? Ja. Jesus Christ. Wow. Har du, allerede, øh, har du allerede planlagt videoen til næste uge? Nej. For din modkanal? Det har jeg ikke. Okay. Som skal ud den her uge, ikke? Øhm, jeg, har... jeg får en ud i dag, og den skal jeg hjem og klippe her efter. Øh, okay. Så den håber jeg på, at jeg kan nå at klippe færdig ja. inden klokken 15. Ikke? Øh, kan du det? Det håber jeg da. Det håber jeg. Øh, ja. <laughs> Men øhm, det er jo alligevel utroligt, at du får og altså, du siger, at hvis du når det, så når du det, men du når det altid. Og du er ikke stresset, hva'? Nej. Nej. Synes du, at... Øh, altså, har det nogensinde kostet dig noget mentalt? Sådan, har, det, har du aldrig været presset over det? Jo. Altså, jo jo. For, øh, for tre år siden, med jeg sige, der havde jeg rimelig meget stress. Altså sådan... Jeg kunne ikke rigtig følge med... Øh, og øh, men, men man lærer at lytte sin krop også. Altså sådan, og, det, og det er det, man måske har svært ved første gang, man oplever det her. Man har svært ved at finde de der tegn på, okay, hvornår skal jeg lige slappe af? Men hvis du begynder at få ondt i brystet og koldsved, og, og du bare kan mærke, at du hele tiden er sur, og du bliver sur over det mindste, så er der måske noget, noget der betyder, at du, du skal passe lidt på nu. Ja. Øh, fordi kroppen reagerer. Den, den gør dig syg, den gør dig... Den reagerer, den ved godt, at du er presset. du er Ja, en den mand. jeg fra, jo. jo ja. øh. Og Sådan en periode har jeg haft i for tre år siden. Ja. Øh, hvor der gik rimelig lang tid, før jeg lyttede til mig selv. Hvor lang tid gik der? Kan du huske det? Et par måneder, ikke? Ja. Øh. Men, men jeg endte aldrig ude i, at jeg ikke kunne lave noget. Så du fortsatte stadig, mens du havde det sådan? Jeg fortsatte, ja. Og så, øh. så tror jeg, så, øh, lige så ramte mig, at okay, nu skal jeg nok lige slappe af. Og så tog jeg afsted på en ferie i tre uger. Der er lidt. Og kom hjem og var sådan, så havde jeg den her indstilling, hvis jeg ikke når det, når jeg det ikke. Og så, det handler også om det der med at sige nej til flere ting. Ja. Og, og kampagner for eksempel. Nu laver jeg ikke selv så mange kampagner, og det er der også en årsag til. Øh, det er sådan nogle ting, der presser ind Det der med, at der lige pludselig kommer en deadline. Fordi når du er selvstændig, så er der aldrig nogen deadline. Du kan altid bare sige, hvis du når, hvis du ikke når det, så når du det ikke. Men når der kommer en kampagne og siger, du skal aflevere det her materiale den dag, der kan jeg mærke, at man bliver presset. Ja. Hvad for nogle kampagner laver du? Det gad jeg nemlig også godt at vide. Jamen, jeg laver faktisk mest kampagner, hvor jeg selv tager kontakt. Okay. Hvis jeg kan se en mulighed i et samarbejde for at få en fed video. Ja. Så synes jeg, at det er en rigtig fed kampagne, og så ofte tager jeg ikke penge for det. Så synes jeg bare, det er fedt at lave noget med nogen, hvor vi sammen fuldfører en fed video. Vildt. Ja. Så hvad, hvad lever du af? Hvad tjener du på? Jeg lever af visninger. Ja, så du tjener på ja. Kan du øh, sætte mig <laughs> og lytterne ind i, hvordan man egentlig tjener penge på reklamer? Det kan jeg da godt. Altså, fordi at jeg, jeg tror ikke, du ved, hvor mange gange jeg bliver spurgt, øhm, når man hvad tjener, man? tjener man en øre per visning, eller hvad er det? Og jeg kan altid bare sige, det ved jeg ikke. Er, og jeg ved, at du tjener mere, hvis øh, din video er over 10 minutter lang. Aha. Det er det, jeg ved. Okay. Altså sådan, øhm, det hele, det handler om jo watch time. Det handler om, som du siger, hvis videoen var over, nu er det godt nok 8 minutter, det bliver lavet om. Okay, hvis, tak. Hvis videoen var over 8 minutter, og der er en høj watch time. Altså folk, de ser den til ende, og de ser alle reklamer. Så kan du godt risikere at have en video med høj RPM. Altså det, der det betyder, hvor mange penge du får per tusind visninger. Revenue per 1000... Nej. RPM. <laughs> jeg aner det ikke. Jeg, jeg hører ikke. det altid, jeg sådan, at jeg er RPM. <laughs> jeg ved ikke, hvad det står for. Jeg ved bare, at det betyder visninger per tusind visninger, ikke? Ja. Nej, penge per tusind visninger. Ja. Øh, og det er RPM. Og den RPM, den kan svinge rigtig meget. Okay. Øhm, det... Altså fordi at, at det er forskelligt, hvor meget folk eller hvor længe folk ser med, eller hvad? Nej, men det kommer an på så mange ting. Altså det er sådan helt vildt, hvor mange ting. Men ja, blandt andet, hvor lang tid folk ser med, hvor interessant din video er, hvilket emne din video øh, handler om. Altså sådan, hvis den handler om aktier, kan det, er der en stor risiko for, risiko for at der kommer aktiereklamer på din video, og de er, rammer en lidt øh, mindre målgruppe, som gør, at Aktion på de reklamer, de dyre end, end på emner, som for eksempel mad, hvor, der er, hvor man rammer en lidt større målgruppe. Kan du se? Kan du følge mig? Mm -hmm. det, er sådan, det hele er en aktion på, hvor meget den her reklame er i forhold til målgruppen. Ja. Øh, og det er også derfor, det er sådan kompliceret. Man kan aldrig fortælle folk, hvad det er, man tjener, fordi det, det er så forskelligt fra video til video. Ja. For eksempel, når jeg laver rejsevideoer, så tjener de mere, end hvis jeg laver en video, hvor jeg laver mad. Fordi at rejse, det er måske mere inden på det tidspunkt, jeg lægger den video ud. Så det kommer også an på, hvilket tidspunkt, du lægger videoen ud på. For eksempel i julemånederne, der er det jo typisk noget med jul, der har høj RPM, ikke? Ja. Så det er, sådan, det er meget forskelligt. Fuck, jeg synes, det er syret, det der. Det er jo en ren jungle. Det er en kæmpe jungle. Planlægger du din video ud fra det? Nej. Nej? Det gør jeg ikke. Okay. Nej, for altså det, det er jo også meget typisk kedelige emner, som er høje RPM. Som investeringer, mm. og som, som noget rigtig voksen. Fordi voksen, det er jo dem, der har penge, ikke? Så hvis du laver indhold til voksne mennesker, så har du også en høj RPM. Ja. Fordi at de, de har penge, og det har børn ikke. Nej, og du laver jo videoer til børn. Jeg laver videoer til børn. Ja. Men synes du, at du... Øh, får du nok penge for dit arbejde? Det vil jeg mene, ja. Okay, så du er glad... Det er, Dejligt. men jeg vil også sige, det grunder så også i, at jeg jo også har de her 8-9 millioner visninger om måneden ja. øh, fordelt på begge mine kanaler, ikke? Øh, og jeg vil sige, at man skal jo op i en høj skala af visninger, før man kan tjene penge på det i Danmark. Ja, jeg skulle til at sige, så i Danmark, ja. Øh, og man skal ikke undervurdere, hvor svært det er at bare få en million visninger. Nope, jeg har kun gjort det én gang. Ja. Det er svært. Det er mega svært, og jeg anede overhovedet ikke, at den ville få en million. Det fik den bare. Jeg Nå, det ikke. Du, når en video, eller hvordan? Ja, ja. En video. Ja. Det var helt sindssygt. og så havde jeg jo jeg havde anet intet om YouTube dengang, så jeg havde sat en eller anden sang på, der var copyright på, og så måtte jeg fjerne den der sang, så hvis du går ind og ser videoen i dag, så er det bare sådan det er mig, der laver krøller, og der er ikke noget musik henover, og det er bare sådan en Det er sygt random. Hvad vil, hvad vil dit råd være til mig? Hvad tænker du i forhold til... I forhold til at få flere visninger? Yeah. Yeah. Jeg tror, det man skal gøre, det er kun at sige, hvad er det, jeg føler, der mangler på YouTube. Hvad er det, jeg vil se, hvad er det, der mangler? Øh, og det var det, jeg fandt ud af, også da, da jeg lagde den der video, hvor jeg lavede en parodi på, parodi på de her piger her. Der fandt jeg hurtigt ud af, at det var, det var den her form for sjanger der manglede noget mere i. Og så gik jeg jo bare den vej. Og det var måske ikke den vej, jeg havde tænkt, jeg skulle gå. Men det var, jo, det var den vej, jeg endte, fordi det var der, kribende vejen hvad man siger. Øh, så mit råd er jo at, at følge strømmen, følge, følge det, der mangler. Ja. Altså hvis man virkelig vil gå efter visninger, ikke? Jo, jo, jo. Men til gengæld skal man også have sig selv med. Det er også vigtigt. Ja. Så må jeg jo prøve at følge dit råd. Jeg håber, det kan bruges. Jeg føler overhovedet ikke, at jeg har nok tid med dig, Morten. Altså, det er helt jeg, Der er så fucking mange ting, jeg har skrevet ned, jeg gerne vil snakke med dig om. <laughs> øhm, men vi har jo engang studiet, særlig med... Har vi det ikke kun til 12.30? Ja. Yeah. Nej, vi har det faktisk til 13, right? Hvad? Lad os øhm, på det. Lad os det. Ja, til gengæld skal du nå at klippe en video. Jeg skal nok prøve at yeah. gøre det okay. fokuseret. Øhm, jeg vil sindssygt gerne snakke med dig om det her med, at hele din familie laver YouTube. Ja. Yeah. Det er jo, altså... Det er ret unikt. Det er ret specielt i hvert fald, ja. Eller, Hvordan er det startet? Altså, det du har jo gjort det i lang tid, kan vi høre. Men af hvad jeg ved, er det kommet til senere hen med din familie, ikke? Jo. Altså, de kom jo først ind for nogle år siden. Ja. Øh, og jeg tænker... Altså, de har altid været en del af mine videoer min kanal. Altså sådan, så det, de har altid bare været der. Ja. Og så tror jeg, at jeg har... Igen nu snakker vi om det her med, hvad er det, der mangler. Og jeg går tit efter, jeg går tit og tænker over, hvad er det, der mangler, hvad er det, der mangler, hvad er det, jeg skal lave om, og hvad er det, jeg skal gøre anderledes. om det, det det eneste, man kan gøre, det er, det er at følge kommentarsproget, følge folks respond. Og der er rigtig mange, der har efterspurgt, at min kanal, eller mine forældre og mine søskende, de kunne lave en kanal. Og jeg kunne godt se, at det her, det var der måske et stort marked for, altså sådan... Der var mange, der gerne vil se det, og det vidste jeg. Så jeg fik den bare overtalt og jeg sagde, hvis du gør det her... Jeg tror, jeg startede med min søster måske. Ja, det, nej. Ja, det var min ja. søster. Og jeg sagde, hvis, jeg, hvis vi gør det her, så bliver det kæmpe. Min søster vil boome af øhm, Og min forældre var sådan, er det nu klogt? Hun er ikke så gammel. Og jeg var sådan, prøv jeg styrer det hele, og jeg, jeg, jeg klipper det. Jeg ved, hvad jeg, jeg, jeg sørger for. Hun ikke siger ting, hun vil få om nogle år. Øh, og det var også vigtigt for mig, at, at, at, at Naja også det jo, og hun det vildt gerne, ikke? Øh, og jeg kan også huske, at senere hen var, jeg også sådan, var det, var det en, god, en god beslutning at starte en kanal til så en lille en pige, ikke? Hvor ung er det, hun er? Hun var 6-7 år på det tidspunkt. Ja. Og altså, jeg, jeg lollede jo rundt. Jeg lallede bare og var sådan, ja ja, det bliver stort, det gør vi. Øh, heldigvis så er min søster stadig vild glad for det. Og, og det var det jeg var bange for, at det ske, at hun lige pludselig ville fortrude det, men det har hun heldigvis ikke gjort. og det var først to år efter, at jeg tænkte, shit, hvad har startet, altså det blev alt, det blev alt for stort, <laughs> hun blev jo genkendt overalt, sådan nej nej nej nej nej. Ja, for jeg skulle til at sige, at du fik jo ret i din, øh, hvad hedder, i din profesi. altså sådan det blev jo kæmpe. gjorde det ikke det med nej? Jo, altså det var, det var 2016 og det var et crazy år, altså sådan vi min søster og jeg, vi, vi var med i så mange ting, så mange interviews, så så mange awardshows shows, vi vandt, og det, var sådan, det hele blev bare vildt. Og, og det var først sådan et år, to år efter, at jeg sådan fandt ud af, at okay, vi har startet noget rimelig stort her, og jeg blev der blev jeg lidt bange, og sådan skal vi lukke det her igen? Skal vi, hvad skal vi? Og min søster, hun ville ikke lukke det, og mine forældre kunne godt se, okay, nej, vi skal ikke lukke det. Øh, vi blev nødt til at sige til min søster, hvis hun vil lukke det. Så skal hun sige til. Så ja. stopper vi det. Øh, men jeg var så bange for, at hun ville fortrudde det. Øh, men det har hun ikke gjort, heldigvis. Og dine forældre har heller ikke fortrudt det på hendes vegne? Nej. Dejligt? Nej. Det er som om, hun er født til det. Altså, hun, hun er nok den, der klarer sig bedst i forhold til det her univers i hele vores familie. Altså, sådan, hun er den, der håndterer det bedst. Hvordan? Jeg tror bare, det her med, at hun er blevet... Hun er vokset op med det. Altså sådan, ja. jeg, startede, jeg blev genkendt og sådan nogle ting nærmest fra da hun blev født. Så hun er hele tiden kommet ind i det her. Altså, hun, kom, hun blev født til en verden af, af YouTube. Og på den måde, så hun bare sådan opvokset med det, og hun ved, hvordan hun skal håndtere det. Hun ved, hvordan hun skal håndtere sig selv. Og hvordan, ja, hvordan hun skal håndtere sig, håndtere sig selv i pressede situationer. Øh, og da hun, det er hun den det, hun er den bedste til det i vores familie, vil jeg mene. Det undrer mig ikke rigtigt. Nej. Øh, altså nu hvor du siger det, jeg tror aldrig selv, jeg havde tænkt den tanke, men øh, lige da jeg spurgte dig om, hvordan hun håndterer det bedste, ting, jeg, at det må være, fordi hun er vokset op i det. Ja. Altså, der, der er noget med alle de her unge, der vokser op med sociale medier fra fucking barns ben af. Altså, virkelig. Øhm, de er jo de er vant til at dokumentere alt. Altså, det ligger så naturligt til dem at hæve telefonen frem og tage billeder af dem selv og øh, at være en personlighed på en eller anden måde, ikke? Men det er sgu altså, da dejligt at høre, at hun også har sig selv med i det. Ja. Fordi det kunne jeg forestille mig, at der er mange af de unge, der ikke kan. Altså, der knækker på øh, at leve op til et eller andet skønhedsideal og sådan noget, som vi snakker så meget om. Ikke? Jo. Det er vildt, at hun formår det. Jamen, jeg vil også sige, at der har mine forældre også været rimelig gode. Altså, de har været over på skolen og sådan nogle ting og sige, nej, der må, der må ikke være nogen, der tager billeder af nejer naja her, og vi skal opføre os ordentligt, og det skal være nejer, naja, der bare er nejer. Naja. Ja. Og, og pædagogerne ved også godt, at når de er på flø, udflugt og sådan noget ting, så skal de passe ekstra på nejer, naja, og jeg tror, at min forældre har været gode til at sørge for, at hun har fået en normal opvækst, ligesom alle os andre. Mm. Altså sådan, så er der så godt nok alle de her meet og sådan nogle ting, som hun er med til, og vilde awards shows og sådan noget. Men, men hun er jo bare en helt normal pige på sin alder, ikke? Jo. Og der er ikke noget af der er kommet, Der er ikke noget farligt på vej. Dejligt. Ja. Godt at høre. Men du styrer stadig det hele, eller hvad? Altså, så Jeg... redigerer du alt for hende og sådan noget. Ja. Og hvad med resten af din familie? De, de styrer det selv. Okay, ja. for din forældre og din bror laver det også. Ja. ja. Det er fandme sindssygt, mand. Fuck, det er vildt. Der var, lige, der var lige et tidspunkt, hvor jeg klippede for dem alle sammen, plus mig selv. Nej, nej, det var, nej, nej. nej. Det, var, det var helt kaotisk. Det lyder sindssygt hårdt. Ja, det var det også. Det lyder som øh, limet nul søvn. Det var også uh, mange søvnlys netop, vil jeg sige. Hold da magle, mand. Og så heldigvis fik jeg lært min, både min bror og min, uh, forældre, eller min mor op i at klippe selv og finde ud af det hele selv. Uh, så det, det er dejligt, det de kan styre det selv nu. Ja. Var det, var det der, du havde det skidt? Altså der, du klippede for dem alle sammen? Nej, det, nej, det tror jeg ikke. Det var det ikke. Vildt altså fuck mand, jeg synes du er sådan over overmenneske, <laughs> <laughs> Jeg vil gå jeg godt gå neden om mig hjem. Jeg kan godt høre, at jeg taler mig selv op sådan vildt meget. Nej, <laughs> altså, det er virkelig sådan. Det, det er virkelig rart, fordi det lyder, øh, eller det er reelt. Jeg kan mærke på dig, at du er glad for det, du laver. Ja. Du er ikke stresset over det. Øh, det. Det er virkelig rart. Altså det lyder overhovedet ikke arrogant. Nej, det håber jeg ikke. Det gør det, er det virkelig ikke. Ikke den intention er, øh, i hvert fald. Jeg synes, det er meget imponerende. Øh, det lyder som om, at du nyder det og hviler meget i det. Ja. Øh, synes du, at din familie er dygtige til det? Udover Naja? Jamen, jeg synes, de er blevet dygtige til det, ja. Okay. I starten haltede det lidt. Altså, der var altså lige, med redigering eller sådan hvad? Det hele, ikke? Altså, sådan min... Men det er jo klart, når man, man skal lige sætte sig ind i det. Der er alligevel nogle ting, man skal lære. Det er ikke bare at gå hen og blive YouTuber altså, sådan, fra den ene dag til den anden der. Er, der er virkelig nogle ting, man skal uddanne sig selv i, og, og det var det, jeg så uddannede min mor i. Ikke? Altså, sådan, hvordan laver man en god video? Hvordan holder man interessen i videoen? Hvad er det, man skal lave for? At der, altså, man skal jo hele tiden sørge for, at der er 100.000, der skal se det her. Altså, man kan jo ikke bare gå ud og, og, og være skuld og filme det. Altså, sådan, man skal jo sørge for, at der er 100.000, der gider se det. Og det er jo det, er jo det der er svært. Ja, men det, det lærer man, og det er vildt svært Og Hvordan gør man det? Altså, hvad, hvad, har været, hvad er et eksempel på det, du har lært dine forældre? Uff. Jamen, altså... Jeg tror, det er det her med... Ja, har jeg har lært dem? Altså... Jeg det er sådan et overordnet spørgsmål, fordi det er, sådan, det, det er vildt mange ting, jeg har lært dem. Det er jo hele, det er alt fra, hvordan man klipper sjovt, til hvordan man holder interessen, til hvordan man, man sørger for, at videoen er underholdende også. Altså sådan, at ja. man sørger for, at der sker noget, man ikke bare filmer en hverdag. Øh, og det er jo helt ligesom et helt normalt realityprogram, TV-programmer, familien fra bryggen. De sørger også for, at de, de, de tager ud og oplever noget. Ja, at der er noget at se. Ja. Det er jo ikke bare en dagligdag, der bliver filmet. Altså, der, der, der er et twist hver gang, ikke? Jo. Og, og det er det twist, som jeg måske har lært dem at finde ud af. Er du stadig den bedste i din familie? Det, det vil da nogen mene. <laughs> nogen, men ikke. Altså, det ved jeg sgu ikke. Altså, sådan, vi er gode til at være vores ting. Ja. Vi laver også være vores ting, jo. Ja, det gør jeg. Ja. Hvad, hvad differencierer dine forældre fra dig? Så altså, jeg kan huske, vi... Um der var et tidspunkt, inden min forældre lavede deres kanal, at vi øh, vi blev tilbudt nogle familie-reality-programmer til både TV2, TV3, DR1. Sådan alt kom i på samme tid, hvor vi sådan... Jeg var sådan, det skal vi ikke. Vi skal lave det selv. Sejt. Og det er det, det, I skal lave på jeres kanal. Altså det sagde jeg til min mor og far, I skal lave det reality-program, vi har sagt nej til. Ja. Det er os, der skal, der skal have pengene. Hvorfor skal de have pengene for os? Ja. Vi kan lige så godt selv styre det og gøre det til vores. Fordi der er en, en interesse for det. Selvom det, det er en helt normal familie hverdag der bare bliver filmet jo. Men, men vi kan jo mærke, at det var det, der, der manglede. Ja. Øh, så jeg fik mine forældre til at køre den stil med, at det er lidt ligesom et værelseprogram. Bare filmet selv. Jeg synes virkelig, det er øh, imponerende at høre um, alt det, der foregår inde i dit hoved. Omkring hele den her forretning. <laughs> øhm, ja, kæmpe kado til, at du er så øh, planlagt og så business-minded, men alligevel så nede på jorden. Det er fandme i Måne. Jo, tak. Hvad med fremtiden? Fremtiden? Ja, du vil gerne lave film. Ja, hvor, hvad vil du gerne lave? Altså, er, det, er det det her med at skrive en film, eller er det at klippe en film? Er det, hvad er det, der tiltaler dig ved det? Jeg vil sige, at det hele tiltaler mig. Øh, jeg elsker bare hele det her filmunivers. Jeg har været med ude på nogle, på nogle filmproduktioner. Min søster har også været med i nogle film. og Jeg selv lavet lidt, og det er de tidspunkter, hvor jeg egentlig har tænkt, det her er det fedeste. Og, og jeg vil gerne den vej, kan jeg mærke. Øh, ja. øh. Og nu er jeg i gang med at skrive noget sammen med to andre. Og her skal jeg altså selv være hovedperson også. Og jeg skal instruere den også. Og det er alle de ting, som... Jeg får ligesom prøvet alle de ting, jeg gerne vil prøve. Og hvad jeg så ender med, det ved jeg ikke. Kan du fortælle, hvordan det skal handle om endnu? Jeg kan sige så meget, at det bliver et lidt aller Disney-eventyr, Okay. Øh, fordi det føler jeg, at der mangler. Igen, det handler om at finde ud af, hvad mangler der. Og jeg kan mærke, at der mangler en dansk Disney-film. Ja. Så det er det, jeg prøver at lave. Bliver det animation så? Jeg kan nok ikke afsløre mere end det. Okay, okay, okay. Sorry. <laughs> hvad tror du, du bliver bedst til så? Tror du, du bliver bedst til at være skuespilleren, eller tror du, du bliver bedst til at være tilrettelægger ligesom, eller klipperen i det? Hvad tror du, din kompetence kommer til at ligge i? Jeg tror, min største kompetence, det er at lave historien. Ja. Øh, jeg tror, jeg får en kæmpe udfordring med, at jeg skal spille skuespil. Men jeg skal så også øh, have et skuespillerkursus, hvor jeg skal sættes ind i den her karakter, jeg skal spille. Så det bliver et kæmpe projekt. Hvorfor tror du, du bliver udfordrende at spille skuespil? Du har lavet fucking mange sketches jo. Jeg tror, det fordi, at, at når det er på et filmlæret, så er det noget helt andet, og folk forventer noget mere. Og det skal være så kunstnerisk altid, ikke? Og altså, man, skal, man skal spille godt og sådan noget. Øh, folk kigger jo på, kan det her, kan finde det at lave, lave skuespil. Ja. Det er jo ikke kun historien. Øh, så det er der, jeg bliver udfordret, tror jeg. Ja. Ej, hvor bliver det spændende? Ja, det bliver mega spændende. Hvornår får vi lov til at se noget? Øh, jamen igen, jeg kan ikke, jeg tror ikke, jeg kan sige for meget om det, sådan mere end det, En at, uh, at, at det er det, som jeg tænker bliver min fremtid. Okay. Ja. Åh, oh, jeg føler, det er så youtuberagtigt det her sådan, jeg har gang i noget spændende, men jeg kan ikke sige ja, mere det lige sådan, nu. Ja, det er typisk. Det er øh, ja, super... Øh, Øh, ja, jeg, er altid sådan, øh, jeg føler altid, at der er mange YouTube YouTubere der er gang i sådan nogle teasers, altid. De er ja. altid gang i et eller andet stort, men vi kan aldrig rigtig snakke om det. Nej, men jeg siger vel sagtens skulle snakke om det, men det er mere det der med, at vi ved jo ikke, man kan aldrig sige, at det bliver sådan noget, før den er der. Nej, det er jo det. Og filmbranchen er så, øhm, man ved ikke, hvad der sker. Altså, sådan, det er altid så øh, uforsigende. Ja, ja. For, jeg skulle til sige, hvordan, altså, grunden til, at du ikke kan sige noget, er det fordi, at at en film skal opkøbes, eller sådan, hvordan er det, det hænger sammen? Altså, det hænger jo sammen med, at man, man skriver en film, så får man penge til at producere den. Ja. Og, øh... Så der er nogen, der investerer i, i jeres film? Ja. Ja. Og... Er det dig selv, der investerer i den? Jeg investerer ikke, nej. Okay. Det er, det er jo sådan nogle... Ja, nu vil jeg heller ikke sige, hvem de er, fordi de har jo ikke smidt pengene på bordet endnu, så... Nej. Men øh, jeg kan sige så meget at der jeg stod på et tidspunkt imellem en skillevej imellem to kæmpe firmaer hvor de begge vil have filmen hvor jeg var sådan hvilken vej skal man gå? Og det synes jeg var vildt at nogen vil have min historie på den måde. Tror du at du har taget det rigtige valg så? Ja, det gør jeg. Eller det tror jeg. Du er så ja, igen, du hviler meget i dine beslutninger. <laughs> det, det skal man meget vel. Så... Ja, det skal man jo. Vi har øh, virkelig ikke særlig meget tid tilbage, i Nej. Men jeg, øh, altså, der er, som jeg har sagt før, tusind ting, jeg stadig gerne vil snakke med dig om. Så jeg kunne fandme godt finde på at hive dig ind som gæst igen. Ja. Hvis du kunne have lyst til det. Jamen, det kunne vi da sagtens finde i. Du er ikke blevet skammet helt væk af podcastverdenen efter den her deltagelse? Nej, jeg synes, det er meget hyggeligt. Oh, det er godt. Det er jeg det er meget det. glad for. Øhm, jeg synes, at folk skal hoppe ind og følge med jo på din Instagram. Det gør jeg også nu. God, det, det er godt. Det er, vel, det er vel der vi kommer til at øh, blive opdateret på film og alt muligt. Det tænker jeg. meget spændende. Vi glæder os i hvert fald. Jeg glæder mig i hvert fald. Det gør jeg også. Tusind tak fordi du har lyst til at komme og øh, tale lidt om det vi ikke får se på dine sociale medier. Og tak til dig der lyttede med. Hvis du ikke har hørt nogen af de tidligere afsnit, så kan jeg fortælle lidt om dem. Jeg har haft Louise Madsen inde på besøg. Hun var første gæst. Hun er youtuber og var for nylig i kæmpe konflikt med hendes nabo, som hun delte på sociale medier. Det har selvfølgelig nogle konsekvenser, så hvis I har lyst til at høre lidt om det, så tryk ind på første afsnit. Dernæst gæstede Anders Hemmingsen. Du kender ham helt sikkert, men du ved nok ikke, hvad der foregår bag maskineriet. Så hvis du vil vide, hvor mange visninger hans stories får, eller hvor mange praktikanter han har ansat, så gå ind og hør det. Anton Cornelius var med på tredje afsnit. Anton blev en kæmpe barnestjerne, men han ramte klart bunden og endte i rehab. Han prøver i dag at slå igennem som musiker. Og mellem alt det snakkede vi også om, hvordan det var at miste sin bedste ven og businesspartner Albert Dyrlund. Efter Anton inviterede jeg Prince Henry ind i studiet. Måske ringer navnet ikke en klokke, men han er heller ikke en traditionel influencer. Han har dog masser af indflydelse i det virkelige liv, når han bruger sin stemme til at kæmpe for minoriteter. Han er nemlig en god gammeldags aktivist, ifølge mine ord. Og i sidste uge snakkede jeg med Victor Almen. Han er Instagram hotshot pretty boy og netklubsarrangør, arrangør, hvis vi skal være så søde, ikke at kalde ham en netklubs promoter. Kan har i hvert fald mange navne. Det var en rigtig interessant snak, og vi snakkede blandt andet også om ansvar på sociale medier i og med at hans bedste ven blev udsat for den her famøse cancel kultur. Er i helt klar til at se det her? Oh my god. Min Instagram profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er vi. På sociale medier er influenceret blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi I så med på den her video. Hvis ville give den en dømsam, hvis du kan lide den. Og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Hej! Og sidst men ikke mindst. Hvis du sidder derude og kender mig, uden at kende mig, så skriv til mig. Måske følger du mig på Instagram, eller også følger jeg dig. Så er du traditionel eller utraditionel influencer, eller har du bare for mange venner, som er, så skal du helt klart være gæst her. Ha' det godt, indtil vi lyttes ved igen.